O šrl umuri mohadefatu ha uakule mohadefet bida uakule vidat in delale. Kao što navljam večeracima govoriti o o temi ishrani i onome što je došlo u šrijedskim tekstima vezano za ishranu, odnosno preciznije rečeno namirom na govorim ne o odabima jedenja, nego o ono što je što islamski pravnici navode pod poslovnim poglavljem u, u fiskim knjigama, to je kitabul ata'ime ili kitabu ta'am odnosno knjiga o hrani ili o hranama ili ishranu u savremenom izrazu odnosno nam namirno govorim o osnovnim nekim principima koji su e, učenjaci napravili određene kategorije vezane za ishranu uopćena onda da se preciziramo o jednom e, da se u stvari e, ograničimo na na e, jedan hadis koji je po svom sadržaju po svom sadržaju ima e, neku dozu nadnaravnosti jer je, jer je u njemu rečeno nešto što, što je potvrdila i savrame medicina i što, je, i što je lijek i izlaz za mnoge probleme vezane za ishranu a ujedno jeli odma da najavim da, da da bude jedno nagradno pitanje vezano za večerašnju tema a to je da li je, da li je dozvoljno, odnosno, da li je sporno šerijski biti vegetarianac. Pa, poslije ko odgovor na to pitanje ispravno, išala da će dobiti nagrad o strani udruženja. Znači, govorimo o ishrani, odnosno, to je u arabskom jesu vraćadna riječ ta'am ili at'ime. Što u arabskom stvari znači me'kul, ono što se jede, s tim da se uh, u nekim ajetima hadisma se navodi da je rič ta'am da znači i, i ono što se pije, odnosno voda. Poput ajeta onaj kaže koga ne Ne pojede on nije od nas, a ovdje je o pijenju vode koja je bila zabranjena. Kako došlo u Krananskoj avnicu suri Bekare ili što do, imamo hadis u kojem je došlo za mao zemzem inaha ta'amu to' min wašifao suqmin da je mao zemzem, voda zemzema da je ona Hrana, sa kojom se hrani i lijek za bolest. Gdje se navodi da u sva riječ am hrana se odnosi i na vod. Što, je, što nije toliko bitno, koliko je bitno da, da na početku sam spomenem da je osnova u hrani, da osnova u hrani, el-hil-wal-ibaha, kao što su naglasili mnogi islamski pravnici u fiskim knjigama, tri mezheba, maliki iz kog, Malikijskog, Ambelijskog i, i Šafijskog gdje su naglasili znači, da je o, osnova u smislu jedinja, da je osnovni princip da je sve dozvoljeno osim ono što imamo šerijaske argumente da je zabranjeno. To, to je osnovna relacija opođenja prema hrani. Odnosno o, na to ukazuje Kur'an skajet pitaju vas šta je njima dozvoljeno je uh, pita, pita, u pitanju riječi o hrani. Kul uhile lekumu tajibat. Reci dozvoljavam, mu se, dozvoljavam vam se tajibat. Uh, tajibat, kao što kaže še u slavim temije, ovdje se ne misli tajibat, dozvoljavam se ono što je halal, nego misli se po tajibat, znači ona što je ugodna i ukusna hrana, ugodna i ukusna hrana, ko, znači, koja, koja nije štetna, suprotna, haba, suprotna uh, ogavnoj i odurnoj hrani. Uh, kao što je potvrđen to uh, drugi kuranski jajat suri al-Araf vajuhilu lehumu tajibat vajuharimu alejhumun haba'ith i dozvoljava im tajibat hra, uh, ugodnu i ukusnu hranu i zabranjuje im uh, uh, ogavnu i uh, ružnu hranu. Pa tako kaže, kao što kažeš u slabim temi, znači tajibat ne znači hrana koja je halal, nego ona koja je koja u sebi nema štetnosti. I to ševi slami temije preciznije govori, kaže, kaže, riječ ovdje o tajibat u kuranskom ajtu, kada Allah šano kaže jel da dozvoljava ranu, koja je tajibat? Tajibat i znači u, u, u jezičkom značenju znači nešto što je, što, je, što, je, što je dobro, što je lijepo, što je dobro. A kaže ševi slami temije, kaže, tajibat, ovdje u kuranskom ajtu, kaže, tajibat eleti e, bahal, e bahaha Hije uh, me ta'imu nafijat u okul veli ahlak, kaže to je uh, ibad, hrana, uh, dobra i ugodna hrana, kaže to je ona korisna hrana, kaže, za, za mozak i za ahlak. Uh, uh, znači, da hrana, znači, navodi dvije karakteristike, vrlo bitne, znači, da, da je uslo da hrana bila ta'jibat, da je ona, znači, uh, da je korisna uh, za, za mozak, znači za pamet, i za ahlak, za ponašanje. Otkud sad tu ponašanje ulazi, hrana i ponašanje. A kaže, uvola habaiz, hije kaže, daratulil uqul vol ahlak. Kaže, uh, habaiz, ogavna je ružna hrana, kaže, to ona što je štetna, koja je štetna za, uh, za pamet, za mozak i za ahlak. I ovdje je zanimljiva stvar da navodi ovdje u ovom kontekstu ahlak. <clears throat> A onda, znači, ovo je osnova. Osnova je da je sva hrana dozvoljena, hrana ugodna i korisna, da je sva dozvoljena, osim ono što imamo širijetske argumente da je nešto zabranjeno. Kako znamo šta je zabranjeno? Na svoju naravno ono što je došlo u kuranskim ajotima i hadisima vredostani. Pa su neki učenjaci napravili tu kategorije. Napravili su uh, kategorije ili neke pravila, principe, uh, izuzetka od uh, dozvoljene hrane. Pa, kažu, prvi princip zabranjene hrane je to, kaže, ma nasalki tabu, ove sunete, alatah rimri. Ono što je došlo u Kur'anu, u sunetu, da je zabranjeno jesti. Kaže, poput uh, hinzira, mejteta, hamra, dema i tako dalje. Kaže, poput svinskog mesa, strvine, alkohola, krvi. Ovdje se ubrajaju dvije takućine alkohol i krv u hranu. Malo prije smo rekli da znači, u, u, u, u, u Ajit i Hadis se tretira i ono što se pije da je hrana. Mene, da je to posebno poglavljeno. Uglavnom, znači, e, imamo hranu, e, onda učenjaci dijeli ovu, ovu hranu, znači u kojoj je došlo, u, u Kitabu i Sunetu došlo da je ta hrana zabranjena. Kaže, imamo dvije vrste te hrane. Kaže, ona hrana, kaže, koja je e, kaže habitha, ali ili bi aini koja pokvarena jogavna sama po sebi po svojoj prirodi e, in aro nokazina dokaz da je takva a to je kaže to je, kaže, krv strvina svinsko meso a kaže imamo habiza da je pokvarena jogavna kaže likes bihi zbog načina zarade misli se na hranu koja se uzme nepravedno zulmen koja se stekne e, na na zabranjen ugovor Poput, poput kamate, poput kocke i tome slično. Hrana koja se stekne u takav način, ona je haram, ne što je sama po sebi haram da se jede, nego na, zbog načina zarade. Uglavnom, da skratimo, i ovdje učenjaci dodaju pod ovo, pod, pod ovo o, ovaj prvi princip, princip znači da je zabranjena ona hrana na kojoj ukazuje Kur'an i Sune da je zabranjena. Pa su naveli te primjere. Znači svinsko, meso, strvina, alkohol, krv. E, pa smo naveli ove dvije vrste, sama po da je oga ona prljava, a ona druga po načinu zarade je oga ona i prljava, odnosno zabranjena. I tu dodaju i e, otrove, da otrovi ulazi u zabranjenu hranu, iako su otrovi, planom, e, otrovi znači, u tečenom stanju, mogu biti u čvrstom. E, čime to dokazuju, i tu u svim fiskim knjigama se spomni da je otrove zabranjeno konzumirati, da su haram, iako nemamo dokaza šarijaskog, direktnog, da je otrova zabranjeno piti ili jesti. Osim što to dokazuju sa, a, sa a, a, ajetima u kojima je za, a, zabranjeno da osoba sama sebi usmrče i sama sebi nanosi štetu, poput ajeta, ovala, tulku, bi, ej, di, komila, nemojte sami sebe svojim rukama bacati u propast. A mi dobro znamo, je li, tako, da imamo raznoraznih lijekova koji su napravljeni od otrova, imaju doze otrova u sebi kako vam to sa s ovim, znači da se konzumira otrov sam posebi da se konzumira on je haram, ali da dođe u sklopu neko od lijeka a, i bude dijelimišno stavljen, a, a, namjerno, ciljano, stručno stavljen, znači to potpada pod izudeta korišt, korištenja otrova. <clears throat> znači to je taj prvi princip. Prvi princip znači ono što je došlo u Koranu i Sunetu da je zabranjeno jest ili pite. Drugi princip ili drugo pravilo kaže ma emere bi katli ili ma umire bi katli minar hajvanat. Kaže ono što je naređeno da se ubiju od životinja. Kaže poput eh, hajje, poput zmije, škorpije, miša, crnog avrana, sokola i kaže kulu eh, seba dar, i darad ovi kulu divlje zvijeri koje su štetne ubrajaju to. E, oni su uzeli, skupno učenjaka, većina uzela, na osnovu toga što je naređeno da se ubiju ove životinje, a ubijaju se naredbe obijanja ove životinja zbog njihove štetnosti. I zbog naredbe da se ubijaš zbog njihove štetnosti, uzeli su pravilo da ih nije dozvoljeno nijesti. E, ima manja manja grupa učenjaka koji, koji ovo pravilo na uz, uzimaju na ovakav način. Ka, kažu, nije ono što je naređeno da se ubija zbog štetnosti da je automatski izabranjeno da se jede. Mada ispranio ovo ovaj, jedna čemu je većina učenjaka i to je uopće prihvaćeno kod islamskih pravnika. Ovo ovaj je princip. Treće pravilo kaže manuhijan katli, ono što je zabranjeno da se ubija od životinja. Kaže poput mrava, kao što što je u hadisu, je dosta poput mrava, pčeli, ptice pupavca, hudhuda i sličnih životinja. ima u hadisu došli da je zabranjeno ubijati žabu. Kaže, ove životinje zabranjeno ubijati zbog određene mudrosti, da ne ulazimo u to. A ako je zabranjeno ubijati, onda ni nije dozvoljno nijesti. Zašto? Zašto? Zato da bi ih jeli, da bi jeli moramo i ubiti. Pratome nije dozvoljno nijesti. I četvrto, što navode, ovo, znači, ovo su učenjaci nastojali da ono što došlo u šarijanskim tekstovima da svedu pod neke principe i pravila. Kaže, četvrti princip pravilo, kaže uh, mustahbetat, životinje koje su ogavne i odurne. Kaže, hi je leti te stahbetu had u atentferu minha. Kaže, to su životinje, kaže, či, uh, uh, ogavne životinje, či, uh, koje je duša i priroda ljudska, uh, uh, uh, znači, gadi se ljudskoj prirodi i duši te životinje i uh, toliko su ogavne da, da ljudi bježe od njih, da, da ne mogu zamisliti da ih jede, da, da jedu, da ih je konzumiraju. Uh, zato što došlo, naravno, ovdje je dokaz, ono što došlo koransko majetu, i zabranjuje im uh, ogavne, odvrne životinje. Uh, kod toga, uh, kako da znamo koje su ogavne i odvrne životinje, oko uh, toga imamo razilaženja među učenjacima. <clears throat> pa recimo, uh, skupina učenjaka, prvi stav učenjaka je oni koji kažu uh, ogavne i jodurne životinje su oni kaže koji su uh, Arapi smatrali da su, koje su Arapima ogavne i odurne i ne mogu i jesiti, ne mogu zamisliti da jedu. Što, šta je duka zato? Kaže, zato što je uh, Kur'an i Sunet su objavljeni Arapima na njihovom jeziku. I spominje se ogavne odurna hrana njima. I podrazumijeva se da se onda, kaže, odnosi na njih. Jer, jer se njima obraća Allah i njima se obraća poslanik sa lalahu arinsenom. <hlep> to je znači osnovni argument. Uh, osnovni argument... Na osnovu, kaži, na osnovu koji razumijemo da, da se u stvari da se misli na ono što je kod Arapa ogavno i odurno. Najvornom klasičan primjer ovog recimo da navedim recimo kod Arapa je ne znam da jedu s puža ili puža ne zamislio da ga je dopuže a recimo u, u viznate u drugim zemljama u Evropu recimo u Italijani kod njih se to jede regularno to ne ne ne lika smjedem se jede i to, to je specialitet odri. I tako imamo raznorazne životinje koje neki neki narodi nekim sredinama se jedu, neki drugi ne zamislio da se jedu. I onda se postavlja pitanje kako šta je mjerlo? Ona jesu organske od urne nekome. Nekome nisu. Nekome organske od urne da je da jedi recimo imamo ovde čak i razne zmije, da li je dozvoljeno jesti zmiju nije dozvoljeno zmiju. Ima, ima učenjaka koji dozvoljavaju. Vjerovatno se žuli, ima znači, jedan od mezheba, jedan učenja imama mezheba, koji ovdje ima malo jako širok, širok pogled po pitanju ovih životinja. A to je ko? Ima šafija. Šafijski mezheb najširi po pitanju ovoga. Ko Po šafijskom mezhebu se mogu jesti raznorazni životinje koje se mnogima od nas gade ima tvoj svoj razog, jer se vraća jedan na koranski, a eto sur, el, anam, i tako dalje, druga tema. E, drugo mišljenje po pitanju ogamnih odurnih životinja e, je ono e, što je e, šehtim islama bin Temije smatraju da je ispravan stav, a to je drugi stav učenjaka, a to je da se to ne vraća na Arape, nego na što se vraća, nego vraća se, kaže, ono su ona Taskemus kaže znači nije ibrat u tome jel ta hrana ogavna jodurna kod arapa e, nego kaže vraća se vraća se kaže na ono što je svaki narod po na ono, osob naviku da jede znači ako određen narodu e, nema smita da se jede određena života. ovde govorimo o životinjama koje su prešuućene šerijskim interesova nije došao tekst o njima znači nisu spomenuti u hadizma Naci za njihovo jedenje. A recimo u nekog nekog se naroda smatraju te životinje ogavne i odurne, a kod nekih to je specijalitet da se jede. E, pa je to znači to drugo mišljenje i ko kaže znate da je ono bliže da ispravni i navodi zato dokaz da je to da se svari vrača da na svaki narod da svaki narod, svaki um, svaka sredina e, Uh, ko, uh, po, po praksi, po običaju kod njih neke, neke životinje su odurne, neke nisu i mogu se razlikovati u tome I, znači ako se recimo kod talijana, kod njih nema smetnje da se jede puž uh, nema smetnje i muslimani koji tamo žive ili prime islam od talijana znači po, po ovom stavu mišlja nema smetnje da jedu. dug dok recimo kod drugih u drugim sredinama muslimanskih gdje je da se ta hrana smatra ogavnom i ružnom uh, vraća se na običajna praksu tog naroda Šta je duh od učenjanizma koji se dopajava, ovaj stav njima je dokaz odnosno što se navodi dva sahiha, Veglijskog Buharija i Muslima, sva dva sahiha hadis u kojem je došlo da je predpostavi za Allahu alejhe ve sellem stavljeno meso dabba. A to je guštera. Kaže pa je on, pa je on kaže uh, odustao, odustao. da jede. Stavljeno pred pa je krenuo, pa kad je vidio da je meso od, od guštera, nije htio da jede. Pa je upitan, kaže, e haramun huve ja Rasoola, kaže, je li haram? Jer mi je so gušter, haram. Naravno, ne mislije se ovi mali gušterčićovi naševi, za nebađevi mali, nego mislije se oni veći gušterje tamo, što imaju kodera pa veći, po fajn način. Uh, pa on odgovorio, kaže, la, vola kinehu, lem yekun bi erdi qaumi. Kaže, ne, pital, je li haram? Kaže, on, ne, ni haram. Kaže, vola kinehu, Međutim, kaže, nije bilo, kaže, u, u mjestu moga naroda, kaže, kaže le mjekun bi erdi kao mi, znači nije bila ta hrana u, u, u mjestu gdje je moj narod, kaže, fe, eži duni, a, afe, kaže, pa ja sebe nalazim da, da to ne mogu jesti. Znači, ja lično ne mogu jesti, a nije haram pa kaže, dokaz ovog hadisa je to da je, da je to što poslanik sallallahu nije htio da jede a to je u stvari vraća na Kurejš on kaže, moj narod vraća na Kurejšija oni su prezirali da jedu to ali nije uzao to pravilo što su oni prezirali jeli, nisu, nisu tijeli da jede neko kaže, mi nismo jeli i nije to praksa da mi jedemo i nije zbog toga, kaže, učinio poslanik sallallahu haram drugima da jedu i nije njimao haramiju da jedu kad su iznijeli onda jedu. Kaže, to je dokaz i zaista znači, ovaj dokaz presuđuje potom pita. Što znači da je dokaz da nije neka praksa u jednom, jednom sredini, jednom mjestu da se ne jede neka hrana da ona presuđuje da, zato što ogavna kod njih da je ona haram i u drugoj sredini da se jede. Znači opet napominjem ovdje govorimo o hrani koja nije, čija dozvala ili zabrana nije precizno pojašnjena u šerijaskim tekstama. Uglavnom to su ta neka ta četiri, četiri, ta neka principa, pravla koje su islamski pravnici postavili kada se narodne, jel, sabere ono što su o čemu su pisali, da opet ponovi, znači, prvi princip, znači, ono što je došlo, jasno naznači Kuran u Sunetu da je, da je haram i navjeli smo primjere toga, onda drugi princip, znači, one životne koje je nariđene, da su ubi zbog njihove štetnosti, da je haram njih jesti, Pa smo spomenuli tije životinje, treći princip ili pravilo, na životinje koje je zabranjeno ubijati, ako je zabranjeno ubijati, znači ne možemo jesti, kako ćemo jesti ako ih ne ubijemo. I četvrto, znači ogamne i odurne životinje, i vidio smo razileženog učenjakog toga na čiju se ogamnost i odrlatnost vraća na koji narod, na koju skupinu. A naravno onda onda unutar ovoga, znači imamo tu detalja koliko hoćete meselati. Dak se ono osnovno da čije doшло u vjerodostojim to što je i hadisima da dozvoljena da je, da je dozvoljena riba u moru. Jo kako to da sunce su učinjat, al seročenjaci razilaze oko ostalih životinja koje živi u moru. Da li su dozvoljene, nisu dozvoljene. Pa imamo džumhur učenjaka, naspram Hanefija, Anefija zabranjuju sve osim ribe. I kažu uh, životinje mimo ribe u moru Kaže, one životnje koje su slične kopnemni životnjama, koji su haram, haram su ju mor. one koji nisu, one su dozvoljene. Da ne lozimo detalje toga. Dok Džumu Hručnjaka kaže, uzmaj to na osnovu vjerodosnome hadisa, El Hidlu Mejtetuho, vjerodosnome hadisa da je dozvoljeno uginula životnja morska, kaže, sve životnje koje žive u moru su halal. Sve su halal. Bez obzira, imale zube, nemale zube, bili, imale otro, nemale otro, ovako, onako. Znači, toga imamo znači nismo svih da govorim detalje oko toga. Pa onda imamo razilaženje učnjaka oko, oko e, zabrane i dozvole e, jedenja ni e, e, manje više nego hijene. Vi znate hijenu, znači to je ona ružna ogamna životinja koja je ogamna i ružna od psa. Međutim došao hadis da je poslanik sallallahu alajhi wasallam ogahlalio. Da li je to sad izuzetak kod životinje koja ima očnjake ili ni izuzetak, oko toga imamo određeno razilaženje onda lisica. Da li je dozvoljena jesi lisicu ili nije dozvoljena jesi lisicu? Jer nije spominuta u širijijskim tekstovima, osim u kontekstu toga da je ona vrsta zvijeri i da ima očinjak sa kojim lovi. Pa ima očinjaka oko, oko toga da li je dozvoljena, nije dozvoljena. Pa onda mačka. I oni razne vrste mačaka. Da li je dozvoljeno njeno meso ili nije dozvoljeno meso? Pa jež. Da li je dozvoljeno meso ježa ili nije dozvoljeno meso ježa? Znači imamo ovo, navodim, e, ove, ove životinje oko koji postoji razilaženje. Jesu dozvoljene, nisu dozvoljene. Pa onda životinja dželale, životinja koja jede domaća životinja, misli se prvenstvo na prvenstvo kokoške ili ovce, životinje koje jedu ljudski izmet. Da li njihovo meso dozvoljeno, nije dozvoljeno, oko toga imaju hadisi. Uh, pa većina učinjaka da je mekruh, njegovom mesu dok se ne pročisti i tako dalje. Znači, imamo tih detalja, mesela o kojima postoje razilažnje. Nimi cijeli da ulazimo u detalje toga, to se može posebno, nego je, uh, imamo sa namiru da koncentrišem temu večeras na, jedno, na jedan drugi princip po pitanju ishrani islamske, a to je koji je donekle bitniji od ovog ovdje. Znači, ovo se nauči jednostavno, uh, vrati sa ono što sreključenjaci, ono što okazuju dokazi, a ovaj princip, na njemu se treba odgajati. Koji princip? Eh, oko toga koliko se jede, ne kako se jede, kako se jede, to su adabijela i to je pojašnjeno. Adabijela na koji način se jede i kako se jede, a koliko se hrane jede, koliko je štetno, koliko nije štetno, taj princip eh, kada bi ljudi primijeli onako kako došlo u hadisu, eh, time bi eh, postigli jednu, jednu veliku ravnotežu u svome životu po pitanju ishrane, bilo bi rješenje za raznorazne ove ovi uh, komercijalni trgovački dijete je se sremena na vrijeme ispliva na površinu. se riči o hadisu koji je uh, inače ubrojao Ibn Ređeb je ubacio među onih 50 hadisa, dodaju na 42 nebevija hadisa, a on, oni osnovni hadisa u on, onoj poznatoj knjizi 40 nebevija hadisa, u kojom 42 hadisa, pa je dodao Ibn Ređeb još 8 hadisa koji, su, koji uh, obuhvataju uh, čitav islam. Među njima je uvrstio i ovaj hadis kao četrdesitisijedmi hadis od uh, Miqdad ibn uh, Maadi Jekribah. Od toga sabara, Allah, on kao, se prenosi, kaže, uh, čuo sam Allahov pa sanika sallallahu alayhi wa sallam rekao ma mele'e ademijun vi'a'en šaran min batnin kaže, nije napunio uh, ademijun, znači čovjek sin Ademov, nije čovjek napunio uh, posudu štetniju, sa većim zlom od stomaka. Bi hasbi imrin hasbi ibn Adem, ekelatu naqmin sulbehu Dovoljno je sinu Ademovom zalogaja koji održavaju drže uspravni njegovu kičmu. Ili lukaimatun u, u rivayatu. Zalogaja koji održa, drže ispra, drže uspravni njegovu kičmu taj in ako baš mora da se najedi u smislu kontekstualnog oni koji imaju je potrebna fizička snaga koji, koji fizički rade poslove pa moraj da imaju energiju ta je fesluthun li taamihi wasluthun li sharabi wasluthun li naf pa kaže onda da kaže trećinu stomaka znači podeli jednu trećinu za hranu jednu trećinu za piće jednu trećinu za vazduh da ostane jednu trećinu za vazduh Hadis inache bilježi Tirmizine sa Ibn Mađe Imam Ahmed hadis Tirmizov sinu adabrim odnosno ispravno da je po većinu hadisa hadis vjerodostan i ispravno da je hadis vjerodostan hadis govori o jednoj velikoj krupnoj stvari ovaj za ovaj hadis je zaista je, jedan od hadisa koji su imaju svoj nadnaravnost u sebi u svom značenju poimanja u onom što je došlom hadisu da opet ponovi znači hadis govori o tome da da čovjek ne napuni posudu uh, uh, u ima više je zla od svoga stomaka. Uh, odnosno, uh, u nasadu se pojašnjava kako se misli napuni. Uh, da je dovoljno uh, čovjeku zalogaja znači, da malo jedi da održava svoj kićmu uspravnom, Znači, teo bi trebalo bi pravilo. Znači, da je, uh, Hadesa hoća da kaže da napuni svoj stomak potpuno, da je to zlo za čovjeka šarrom, nazvano šarrom, da je to zlo. Napuniš, potpuno, da napuniš uh, ovaj, svoj stomak hranom, da ga napuniš potpuno, to je zlo za čovjeka. Vidiš mu pa še zašto je zlo. Dovoljno je sino-adevom, znači dovoljno je i stvar najbolje tako, da jedi samo malo. Dovoljno da ga održava uspravnim. A ako već mora imati, uh, hra, mora imati hrane radi uh, kalorične, da, da, da bi mogao rad fizičke poslove, Pa onda onda kaže da bude da podijeli na ova tri dijela. Jedna trećina za hranu, jedna trećina za za piće, jedna trećina za, za vazu, za disanje. E, ovaj hadis kaže Ibn Rajab u svom komentaru o hadisu kaže hadal hadithu aslujamiu le usuli tib Kaže ovaj hadis je e, univerzalni temelj, univerzalni osnov kaže za principe čitave medicine. Sva medicina, Svo ovo što oko, oko, oko bolnica i oko apoteka, što se vrtimo, se vraća na ovaj hadis. Kako se vraća na ovaj hadis? Da ljudi što manje jedu, bili bi e, manje bolesni. I zaista je to tako. A da vas podsjetim, najbolji je primjer nama koji smo bili u ratu, prošli rat, oni koji su bili. Sjetite se u ratu od 92. kada je nastala e, kriza u ishrani. Nema ima hrane. Koje hrane? Ne ima nezdrave hrane. Ostalo ono, malo po njevama, ko šta ugrabi, posijeti, tako dalje, i ono što su nam trovali, bacali s nebesa. Eh, ljudi su nisi imali hrane. Kriza velika bila. Nisi imalo šta jest. Neki gradovi, vi znate kako je bila ona propaganda, Nema umiru od magla i ovi oni gradovi umiru od gladi, pa su im bacali, tako dalje. Uglavnom, kad se analizira, nikad ljudi nisu bili zdraviji, Ljudi koji su, inače, prije rata bili bolesni. Oni koji su koristili tablete bili bolesni, u toku rata su prezdravili. Postali, nisu im trebali tablete, postali zdravi, nisu imali problema, bonca niti je bilo, osim za ove što ratuju, bonca nije bilo, nisi mogu ići plahu boncu, uglavnom lijekova nije bilo. Ljudi su malo jeli i zdraviji su bili. To je činjenica. Analizu napravite. Malo se je jelo, više je se bilo zdravo. I to je tačno. Oni koji koristili, bili imali određene bolesti, koji su koristili lijekove na bazi lijekova koje su zbog telesnih bolesnih ili zbog psihičkih bolesnih. Pošto je nestralo lijeko više niskoristili, manje su jeli i uglavnom, znači, ako analizirate, sjetite svoj najbliž najbližnog, napravite analizu, ljudi su tada već pri bili dosta zdraviji. I zaista, znači, ja se dobro sjećam i pravio se vezan s ovaj hadis, sjećam se dobro toga. Sjećam se um, uh, svoji svoje svoje rodbine kad analiziraš stanje to uh, znači tim vremenom ti čet pet godina ljudi su postali nema više nema potrepni za boncom na, narodna hrana je bila ovaj u oskudici nisi imalo šta tolko jes ono što se jelo jelo se ono okolo nas oko njiva oko što se imalo što se moglo nešto podijeliti i vraćalo se na prirodnu hranu uglavnom pošto nije bilo mnogo ove industrijske ljudi su uglavnom To je jak dokaz, ovaj rat, naš zadnji, da ljudi su bilo ratu dosta zdravliji, prizdravili su za od ovog gremena, poslijeratnog i prijeratnog. Zbog čega? Zbog ovog ovdje. Manje jedinje, više je zdravlja. I ovaj princip, kad bi uveli kosebe, znači nema potrebe da se koriste nekakve dijete, da žene tam koriste promijene desetine i, da desetine raznoraznih dijeta, da bi, da bi ovaj, da bi video mršave e, izgledom prilagođeni tako dalje i narodno muškarskoj ganye i one neke bodybuilding je nešto. Ovaj glavnom ovaj principe, je, al ovdje jedini problem, znači najveći problem je ovdje kako da se čovjek odgoji na ovome. Kako da sebe odgojiš na tome kad ti dođe puno rano i pre tebe napres puno randa ti malo pojedeš. I ako veći moraš, kako da znaš koliko ti je tečina? Trećina za vodu, trećina za hranu, trećina, odnaš koliko je trećina. Uglavnom, to je tema za sebe, ali uh, u komentaru ovog hadisa je došlo sljedećeg. Ibn Recep navodi sljedećeg. Kaže, prenosi se od Ibn Ebi Masevijeta, ljekara kršćanskog, kada je čuo za ovaj hadis, on izgovorio sljedeće riječ. Uh, kršćan koji živi među muslimanima, Kaže da su stamena su hadi kelimat selimuminel amradi wal asqami wata'atilatil marstanaat wa, mar, wa dakakinus sayadilah. Kaže kada bi ljudi a, sproveli u praksu ove ovaj riječ, ovaj hadis od poslanika sallallahu Kaže bili bi a, bili bi kaže čisti od bolesti, on bi zdravi od raznoga vrsta bolesti i kaže prestale bi raditi bolnice i apoteke ovo je rekao kršan, ovo je musliman, uh, ali je bio, uh, znači, uh, po profesiji je bio ljekar i znao je vrijednost ovog hadisa i zaista je ovo tačno. Hoće da kaže, hoće da kaže da uh, bolesti i zlo u čoveka ulazi preko hrane, ne bilo koje hrane, tačno nis, nije svaista hrana, imamo zdraviju hranu, manje je zdravu hranu. Ne govorimo o haram ran, govorimo ovdje o redi, jedinju hrani koja je dozvoljena u osnovi. Imamo koja je zdravija i manje zdrava. Mi znamo zdravija ova prirodna, organska, a manje je, je ova, ova industrijska hrana. Ali odakle, kad, se, kad je ta granica, kad se prelazi u, u sporno, granica je kao što je spomenuto, kako on prednose od Harsa ibn Keledeta, ta, ta arabskog eh, ljekara, kada on kaže, kaže, ilahimjetu rasudeva walbitnetu rasuda. Uh, kaže uh, uh, da se malo jedi kaže to je glava lijeka to je, uh, lijek je u, uh, u, ma, uh, u konzumiranju malo hrani a kaže uh, uh, prejedanje, bitno je prejedanje prejedanje kaže naj, uh, naj, go, naj znači, glavna stvar u dobijanju bolesti znači malo jedinje je zdravlje i lijek a puno jedinje je bolest Odakle, kako se to tumači, da se ovdje misli po štetnom unošenju hrani, kaže id halu ta'ami ala ta'ami qablenin hidam. Unošenje hrani na hranu organizam prije nego što se provari i prokuha ona prana koja se prije organizam, odnosno prejedanje. Čovjek kada se prejede, ne može se sva hrana od jedan pun provarti i onda se dešava, da, a, a ljudi u organizam svoju unosje raznorazne viruse, bakcile, one štetne stvari, i ako organizam ne može sve to od jedan put da provare, on to zadrži u svome, od želuca do crijeva i tako dalje, a onda se dalje širi kroz organizam. Jer organizam nije dovoljno imun. Da se bori protiv tih štetnih stvari koje su odnesu, naravno, onda se to, a, a, a, a, znači, raziđe po tijelo i to uzrokuje raznorazne bolesti. Odatle dolazi bolest, znači, na unošenju hrani na hranu, a da prethodna nije a, svarena. Što znači unijet malo hrani, češće jest, a malo hrani, da se ta hrana provari, to nije štetno za organizam. Svejedno, bilo deblji ili mršaviji san. Ovdje je pojento u tome, da prejedanje, pretjeranu, a, a, unošenje hrani, viška u organizam, ono, unosi, time se unosi a, a, Znači, time se stvara povodi razog da se proširi bolesi kroz organizam. Ma znači, to to tumače došao pasto ovo do tumače došao Hadisa prije znači tih neki 6 7 8 stoljeća a zamislite savremena doba medicina ove stvari potvrdile je potvrđuje ove stvari koje, koje sada ovdje govorimo Hadisu koji su učinjanci islamski govorili i prenosi od, od ljekara a, i araba i na Arapa koji su razumjevali ovaj Hadis kako su ga razumijevali, a da jed, jedan nas se može samo razumjeti svodi se na isto. Naći svodi se na isto to, a to je da je jako korisno da su unosi što manji hrani organizam. Da u stvari, da unošenje mnogo hrani organizam da u stvari proizvodi raznorazne bolesti. I onda ovdje je držebna vodio ovaj raznorazni primjere toga kada osoba se puno unese hrani organizam onda ima onda ima potrebe uh, za uh, onda mu kaže on navodi štetnost nije samo štetnost uh, za organizam zdravlja nego štetnost i za psihu osoba koja se predi, onda onda treba da legne da spava jel tako kad negde spava onda nije korisno da je raditi onda kaže srce postani raqiq raqatu raqatu raqatu qalb da srce postani ovaj da bude da bude, uh, da bude uh, slabo slabo uz mislu da oslabi rad srca sa prejedanjem dok sa, kada kada osoba vi znate dobro osoba kada nije sita kada je gladnija ona može bolje efikasnije raditi što zato što organizam organizam može se posvetiti može koncentrisati na ono što treba rad dok kada se prejedi e poenta ovog pitanja je savremeno da ubacimo ide savrano pojašnjenje, šta je pojenta u prejedanju i u manjem jedenju. Kad se, kad se čovjek prejede, organizam ima potrebu da većinu energije koju ima u svome tijelu, da organizam preusmjeri na to da se provari mnoštvo te hrane koje je na svijetno organizam. Recimo, ako organizmu imamo 100% neku energiju, 70-80% energije ide na to da, da se hvari hrana. Ono ostalo 20% si pusti do slobodu, da može raditi drugi aktivnosti to kad se prejediš. Kad se ne prejedeš, kad doneseš hrani jako malo, onda za organizan ne treba 10-20% energije, ukupne energije tijela da provari tu hranu, a ono ostalo ti je slobodno za tvoje druge aktivnosti. S te strane se vidi efikasnost, o savrenom tumačenju medicinskom, s te strane se vidi efikasnost, korisnost jedenja malo hrani. Da se manje jede, ali češće, nego da se, da se jednom najedeš, ali da se prejedeš. I one navodi ovdje, navodi te mnoštvoti primjera i kaže da i navodim ovde vezano za to, najde ulazimo u detalje. Nas ovdje interesi ono što se razumi iz ovog, iz ovog hadisa kao nekakvi, kao neki propse, znaš, neke primere od nekih učenjaka koji su govorili sa te strane koji su govorili jel, da prejedanje, jel, da odi u san, da prejedanje vodi u grijeh, da uzroke prejedanje, puno hrane vodi u grijeh i tako dalje, da osoba slabije razumije, uh, slabije ima volju da radi, da bude korisnija kad se više prejeda i tako dalje i suprotno tome. Da, da prejedanju stvari, stvara, stvara tvrdoću, kruha, tvr, pardon, tvrdoću srca, da malo kad se jede čovječe srce postane efikasnije, bogobojaznije i tako dalje. Govorili se o tim stvarima, ispomadili se, navodu se primjere, od Selefa ovog umeta, od Hasana el od Ibrahima i -e Dajadhima i tako dalje, Selimatim -e Saida, u sve u tom kontekstu, u kontekstu koristi manjeg jedenja i štetnosti prejedanja. Dan na in te primer, da se ne izgubimo u tome. Imam Šafija kaže, kaže ma šebeja v Muldu, site ašate sene ila šeo obeten i tarahtu hal. je je šeba juki lbeden, vozzilov fitne, kaj v ježli bo Anil i ibade. Kaže nisam se zasitio prikom jedenja. 16 godina, kaže, osim, osim jednom, jel, 16 godina se nisam zasitio, da se znaju tako da se zasitio. Znači, jedu samo malo Jevo je samo malo. Zašto, kaže? On objašnja zašto tako se ponaša? Naravno radi u skladu ovog hadisa. E, onda naš gornja jedna vrlo bitna stvar, nije dovoljno samo čujemo nekad hadise, kaže mašallah hadis pravo dobar, jo, kako je, kako je sunnet mašallah uh, govorio o istinitosti ove vjeri nadarovna ono si i tako dalje. Onda živimo svoj život sa na način kako živome i prepuštamo svojim strastima i tako znači, dalje. trebamo trebao kao kao ima Ahmed što je radio. Ima Ahmed inače radio po ovom hadisu. Naš znači, kada, kada god koji hadis sazna, odi da ga spremeni u praksu. Čak hadis o trgovini, kada neki hadis o trgovini saznaga i prenosi ga i zabilježi, odi i izvrši trgovinu koji ima veze sa tim hadisom da bi ga bolje zapamtio taj hadis više ga ne zaboravlja znači do te mjere je da primijeni hadisu u praksi a tako bi mi trebali kada god hadis čujemo opoveđen pre muslimanima trgovina, hrana, bilo šta drugo znači šta god saznamo da to nastavimo odmah nas sprovesto u praksu A Ne da da sabirimo mnoštvo informacija, imamo ko sebe, a u praksi jel, živimo nekim drugim životom. Kaže, imam, a, imam šafija, a, zašto, zašto je ovako se ponašao? Da 16 godina se nije zasitio prilikom jedinja. Kaže, kaže, zato što sitost, kaže, otežava justkilo beden, otežava tijelo, otežava pokretljivost tijela. Kaže, vojuzilo a, fitne, kaže, i otlanja inteligenciju oštraumnosti. Kaže u oježljibu neom i traži da čovjek spava puno. Kaže u ojudefu sahibane bade. i kaže oslabi čovjeka od činjenja i badeta. I oko toga nema sumnje. Čovjek koji pred spavanje se najede dobro, nema šansi da on može ustati i da klanjak jamu lije. Što? povoljo volja za, za valce, pusti u stomak da prevari, čitav nuž da vari, da vari ono što sunio u stomak. Čovjek koji e, legne gladan ili polugladan, može ustati na većeji tijelo mu je slobodno, ima energije, može usjeti, može činiti badet. Znači, do te mjere da, znači, da hrana i jedinje utječe i na to da možeš klanjati, koliko možeš klanjati od, badet, od nafile, znači, koliko možeš više klanjati ili manje klanjati, ima veze i sitost i za nafilu. A on ovde navodi, i za, za, znači, prvenstvo se ovde na kijamu lejev. Kaže, zato vjerovjesnik, sallalahu, ali sam nekako što gaži, ređe, kaže, ne debe ileta kaluli minel akl fih hadisi miqdad kaže preporučuje vjerovjesnik sallallahu alejhi da se što manje jede hrane u ovom hadisu od uh, miqdad ibn imadi akriba a uh, hadis opet ćemo ga ponoviti kaže hasbu ibn adem luqaymatun qina kalbuhu uh, uh, kaže dovoljno je sinu ademu dovoljno je čovjeku zalogaja ili zalogajčića kaže koji drže uspravnu njegovu kićmu a onda navodi jedan drugi hadis kao dokaz tome. Ovaj hadis jasno ukazuje, znači, znači, mi se treba držati pravila kada već jedimo, da jedimo malo. Da jedimo malo, da nekoliko zalogaja. Šta znači nekoliko zalogaja? Je to 20, 30, 50? Je to do 10? A onda se postavljam ko može od nas, da je, kad jede, da sjedne, da jede, da, da završi hranu, da ne priđe 10 zalogaja? Je li to neko od nas mogu? Je li to probava neko? A, ova tema ovdje, ova tema ima veze i sa postom. Vi znate, ona je izmišljeni hadis. Te sumu, te sihu, postite, bit ćete zdravi. Izmišljeni hadis, a značenjemu tačno. Da post čini čovjeka zdraviji. Zašto ga čini zdraviji? To je tačno, to je dokazano. Zato kada osoba kada posti i ne jede tih nekih 15, 14 ili 18, 19 sati, organizam ne vari, prestane sa radom i organizam se prepusti, znači ne troši se više energije organizma samo na varenje, nego on, organizam se preči. Prvo pročisi se, pročisi se, se crijeva, oslobodi se rad želuca i crijeva i tako dalje, izbazi se iz organizma ono što je bilo, svakako u tijelu, i tijelo se prepusti drugima kinostima. Jesu početku, posta, bude teško, naporno budeš malaksao, teško. Dokas, poslije kad se navikneš, vi znate dobro, od, od polovine Ramazana pa nadalje, kad se čovjek navikne na post, više ne je problema, on može biti, onda je pokretljivi, kreće se, hoda i tako dalje, jer se već navika u početku. bude malo teško, jer promjena u pitanju. Ali, znači, zdravlje posta dolazi sa te strane da se organizam oslobodi od toga da se troši ogromna energija na varenje hrane. I pročisti se organizam, izbaci se sve one štetne stvari koje ima organizmu. I s strane dolazi, znači post, mominu, toku godine dana, jedan post, mjesec Ramazana, je toliko korisan toga nismo svjesni. Prvo ona korisna što se odaziva Lašanu da izvršimo vađiv vjere, ruken vjere. A druge strane korisna je zdravstveno. Da imamo ljude koji se ne držaju vjere uopšte i ne priznaju, ne vjeruju, ne vjeruju, ne slijede nebeske vjere, ali znaju da je post korisna stvar. I da se sa postom čovjek može da trenira svoj organizam, da ima kontrolu nad njim, da vlada nad svojim strastima, da vlada nad svojim voljom, da kad nešto hoće da uradi, da, da ima kontrole na sobom, ljudi koji hoće da treniraju, da treniraju svoj, da imaju kontrole, da njihovo razvoj ima kontrolu nad tijelom, to treniraj sa postom. Jer čovjek koji ima kontrolu na sobom, da, da kaže svoj organizmu ne ješ jes kad ti hoćeš, nekad ja danim da jedeš, taj čovjek znači ima kontrolu na, sebom, na sobom. A kad, kad ne može se kontrolatiti, znači ono što oči vide, on će se razgultiti da ili će pojesti. Znači, to, to je znači, slabost čovjeka organizma. Ili, slabost čovjeka je kada vidi nešto čemu njegove strasti teže i on se tome odazove, odma automatski. Čovjek kada odazove neko na srđbu, na ljutnju, odma reaguje na srđbu ljutnja. Nema kontrole na sobom. To je slabost čovjeka. Snaga je u tome da se ti držiš pod kontrolom i da reaguješ kad ti hoćeš i vidiš da je korizno. Svijedno za hranu, svijedno za ljutnju, svijedno za upražnjavanje bilo kojih strasti i tjelesni. Kao čovjek ima tok pod kontrolom, on je jak čovjek. I zato došlo u hadisu. Nije jak čovjek, hadis mo tefekonali, nije jak čovjek onaj koji je jak u hrvanju, nego jak onaj koji vlada sobom u sržbi, koji ima kontrole na sobom a znači, da se ne prepusti srđi i strastima svojim telesnim. A onda ima veze s ovom temom. Ima veze s temom znači i post i unošenje hrane, tome da čovjek ima kontrolu nad sobom, da vlada sobom. Jer zamislovajte, ajde mi možemo sve analizirati. Ko od nas ostaje kada jede da jede, da da jede samo malo. I da kako ne ide dalje jest. Ne ide prvo što je Mustehab tako. Po islamu, po šerijatu Mustehab da uzme malo da jede, ne išviše da jede. Vrlo malo od nas to može. I kada zna da je to propis, kada da je to islam, da, to, da, da ima kontrole nad Kaže ja što dovodni računa o sebi, o svom zdravlju, o sleđenju suneta ove vjere i ono što je zdravi korisnici kad jedem, im iznese se sofra, iznese se hrana, ja pojede nekoliko zalogaja. I, I to mi je dovoljno do sljedećeg jela. I eventualno posle malo izgladim opet malo unesem nekoliko zalogaja i da tako živim. Ko to od nas ima snage, vrlo, vrlo, vrlo malo nastup korisno, vrlo malo možemo zna da to treba tako i sad kad zna, kada sazna večeras da je to tako, kako će od nas sutra tu praksu sprovesti? Vrlo malo ljudi. Na on se treba odgajati, A nema sumnje da odgojice na on da je da je e, velika korist za njegov život budući. I još ako me do, dodaše. Da malo jedeš i još da jedeš zdravu hranu. Ovu organsku, a ne industrijsku. E onda se sastaju dva velika dobra. I onda ti ne treba nikakve dijete, nikakve ove tamo nekakve propagandne trgovačke, neke tamo e, stupice i zamke u kojima jedu ljudi, ljudski metak. E, dokaz sljedeći da je preporučeno da se jede manje hrane je poznat ihadis mutafekun alihi u koji je jako neobičan hadis kaže el mu'minu yakulu fi mi'an wahidin kaže mu'min jede sa jednim želucem wal kafiru yakulu fi sab'ati am'a kaže kafir jede sa sedam želudaca hadis mutafekun alihi nema sumnja o njegovoj redovitosti ima al kafir sedam želudaca hadis došlo kafir jede sa sedam želudaca a momin jede sa jednim želicom. Ovdje je ovaj hadis, ovu srediću poslanika sanana. Hadis ima priču prije toga. A to je da je jedan e, e, osoba koja nije bila musliman do, došla pred poslanika sanom, je srednjem jela hranu i puno se jela. Jela puno. puno. I e, duga je tu priča. I glavno primi islam. Kada, nakon što je primio islam, ponovo kada je jeo malo jeo, izgovori poslanika sanana ove riječi možda isto razumjeti šta znači ovaj hadis? Naravno, u praksi, ni, znači, nema sumnje da kafir ima isto jedan želodac, koji mu'min ima jedan želodac. Znači, značenje hadisa je u prenesenom smislu. Koji je prenesenom smislu? Kaže Ibn Ređeb, ispravno značenje ovog hadisa, kaže enel mu'mine jekulu bi ede bišar, da mu'min jede sa adabom šerijata. A koji je adab šerijata? Kaže, en jekule feme vijan vahid, kaže da jede sa jedni želodci, odnosno da jede malo. Adam da abšerijata je da jediš malo hrani. Kaže: "Wal kafer yakulu bi miqdada shahwa wa sharra wa nahma." Fayakulu fi sabta. Akafer kaže jedi onako koliko mu se očepi i otvori. Jedi koliko mu se koliko mu se oči otvori, da zapuši oč Jedi koliko može da se naedi, koliko može stat. Значи znači, nema mjeri. I zato je spomenut tako u hadisu. Znači, Hadis hoće da kažem, muomin bi trebao da jede sa jednim želicom, znači da donese jako malo hrane u organizam. A kjafir, onaj koji se prejede, puno jede, je poput kjafir, znači da se prepusta strastima. A od, od Aba, šerijata, ono što je mu steham nama, nije važno nego mu steham, znači da što manje jedimo, da malo unosimo hrani. E, također u drugim Hadisma došlo, Uh, i tu ukazuje baš na ovu preporučan da se manje jede. Uh, poznati hadis bilješ ga muslimo svojim sahiju, kaže tamo dvahidi jekvi disnin. Kaže uh, hrana koja suzme za jednu osobu dovoljna je dvijema osobama. Tamo disnin jekvi se laže. Uh, hrana za dvije osobe dovoljna je trojici. Može biti trojici. Kaže, tamo se laže jekvi Kaže hrana za trojicu dovoljna može biti četvorci. Šta hoće dovo da kaže? Znači manje jede. Ono što sti sebi ocinu, da je za tebe, podijeliti s nekih drugim. Bolje ti je podijel nego da ti strpaš u sebe. Znači, bolje ti je manje, što manje jedi. Od ono što misliš da je za tebe, za jednu osobu, pojedite dvije osobe. Pojete ovdje, da ovi hadisi ukazuju da, da trebamo nasve, da što manje jedimo. I da je to najbolja dijeta. Znači, najbolja dijeta, širijanski ispravan dijeta je ova. Vi znate raznovanazije dijeti koji imaju savremeni. Pogotovo to, to žene znaju Hanume. E, najbolja dijeta je ova šerijatska. Znači, malo jedi, bit ćeš zdraviji, nećeš se udebljati, nećeš biti bolestan i, i slijedit princip i pravilo šerijata. Ovo, ovo su šerijatski adabi, kako kažem Ređep, naši mumin jedi bi adabi šar, ad, adabom šerijata. Adab šerijata da malo jediš, da jako malo jediš, a ne da se prepušti, da se prejedaš. A onda kaže u nastavku, kaže, uh, kaže, مؤمنو, kaže, uh, najbolje što, što mu'min treba da jede, kaže, trećinu za uh, fithuloti batnih i trećinu uh, svoga stomaka za hranu, uh, trećinu za, kao što došlo u hadisu, trećinu za piće, uh, trećinu za vazu, odnosno za disanje, kao što došlo u hadisu, miqdada, uh, Kaže, fe inne keserete šurbi teđli bu neum, votufsidu ta'am. Kaže, mnoštvo pića, mnoštvo tekućine koja se unosi organizam, kaže, ona, ona zahtijeva, traži da se poslije spava, kaže, i kvari hranu. Kada kvari hranu? E, ispravno ovdje razumivanje ovog, vi znate dobro da je poželjno da čovjek što više pije vode, ne govorimo o sukovima, nego o vodi, da je pažnje što više pije vode. Jer većina organizama 17% čovjekskih tijela sada sačinjeno od vode. 70% našeg tijela voda i najviše nam treba vode da unosimo. Minimum na dan odrasla osoba treba unosi oko 2 litre vode, kao to kaže ovi tamo, jel, što je što pričaj o tom zdravom pijenju, jedenju. A, a, u kontekstu ovog ovde što je došlo, što spomenu Indređep, uh uh I to u praksi je Vodu ne treba piti nakon što se jede, nego prije hrani. Kada veš hoćeš pit vod. prije nego što jedeš, napij vodi vode što više. Time ćeš popuniti onaj dio s vodom koji trebaš da popuniš. Ono što ti dođe od hrani, signalisat ti tvoj organizam da se naju. Za razliku, kada unosiš vodu poslije hrani, onda kaže tuf si du am. Kada upropastiš hrani, kak su upropasti hrana, Jer, jer time, kada hranu uneseš, naravno, želudac pusti kiselinu koja je potrebna da provari hranu. Ti kad uneseš vodu, razblažiš tu kiselinu, pa onda razvučeš, razvučeš proces varenja hrane i time naštitiš toj hrani. Sa te strane, jer štetnost dolazi pijenja vode nakon jedenja hrane. Kaže je kad kane ne bil selah v Ashabuhu jeđu run Kethira. Kaže virovvisnik Sals i njegovi ashaavi su često bili gladni. Oje te min ekli šehati. kaže umanjivali su da ovvljavo svojim strastima za glad. Ovoj in kane da ke li jade mi ujududita, ka zadek ka to bilo zbog toga što nisu imali hrani? Jesu često nisu imali hrani. Za poslanika sam na sene potvrđeno da iše radijalahu anha, kao što ona kaže. Kaže, ma šebija alu Muhammedin, kaže, nije se zasitila porodca Muhammeda, modu kadim ne medinete, kaže, otkako su došli, iz, su došli u medinu, nisu se zasitili, da se najdu pravu. Kaže, min hub ziburin, telaciteleani, kaže, da se najdu uh, hljeba od pšenice, tri noći tibaan, zaredno, tri noći da se najdu pšenci. Kaže, Qubida, sve dok nije preselio Allahu, poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Hadis muštefeku na alaihi, odaj iši radi Allaho ane. Uh, odnosno, Ibn Recepude pojašnjava, uh, to što poslanik sallallahu alaihi wa sallam uh, često bio gladan, on i njegova, njegove hanume, njegova porodica. to je bilo stanje ashaba. Kaže to nije ni zbog čega drugog, kaže inna in, illa enne laha la li rasulihi illa akmala alahwal wa afdalia. To nije zbog toga, on kaže zbog toga što Allah je želeo da šanu izabire svom kaže najbolje stanje koje je najpoželjnije za njeg. Koje je najpoželjnije stanje da manje jede, da više bude gladan nego sit i to je zdravije i korisnije za njega. Kaže Waliha da kane ibn Omer je teşebbehu bihim fi zalik. Zbog toga kaže Abdullah ibn Omer, kaže oponašao, oponašao njih, pa su neki znači drugi ashabe u tome, u čemu? U jedenju malo hrani. Ma kudratiha allatam. Iako je imao da jede, imao je hrane, nije bilo nije bilo, znači pitanju oskudice i nemaština. Wakazalike kane abu e min kab, a tako kaže njegov otac da Omer radijallahu honu. Znači malo su jeli. I to su naučio od poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I to im je bila praksa. Ja molim Allahovog da da i mi budemo donikoj koji će ponašati najbolje ovog umeta u tome da što manje jedimo. Kaže: "A Omer, innahu khatabe fa zekara ma asaba nas Kaže: Omero delno držao hutbu i spomenuo kaže ono što su, što je ljude zadeslo od dunjala da su postali bogati. Feqaala laqad ra'eitu rasulallahi sallallahu alejhi ve sellem yadhallu al-yawm Jel tevi ma jeđedu da kalen jemno bihi batnehu. Hadis bilježi muslima svoja sahiju. Kaže, vidio sam Allahu poslanika svoja. Ovo govori o stanju kada su, kada su za vrijeme omara radi Anhu, kada su bila ona islamska osvajanja, pa su muslimani postali bogati. Zadesio dunjaluk. A dunjalak, za dunjaluk je muslimane, za muslimane je dunjaluk uvijek bio problem. Kad im dođe dunjaluk, posvađaju se. Kako došlo, kako došlo u tekstu hadisa? Kaže, poslani silnog redu, redosom, u na ma ahsha aleikum al -fakr. Ja se ne bojim za vas siromaštva. I nema ahsha aleikum dunja. Ja se bojim za vas dunja aluka. Kako se bojite za dunja aluka? Pa kaže, kada vam dođe na aluk, te te nafe sune, vi se se medu, međusobno natjecati u to. Ko će više da stekne? Bolje auto, bolja kuća, bolje ovo, bolje ono, samo više, bolje, više, bolje. Može, što god da dobiješ ima bolje od toga. Treba se natjecati za to to je poznato pravilo. I do i čovjekov ne može zapuštiti niša drugog osim šta. Po tekstovima šta? Prašina. Usta i oči mu ne može zaprištiti prašina da mu staviš. Jer čovjek je takav proklet po prirodi. To je po tekstu hadisa. Čovjek uvijek teži više. A a u ovom hadisu Mutahim daliju došla. Naš kaže pa sad ne bojite se za vas sirmašta. Sirmašta donese hajra. A al bogatstvo, odnosno donjalo kvan donosi problem. Jese natječi je te zbog bogunalka, a onda šta? kaže, posvađate se u atakavate lun i kaže, ratujete jedni proti drugi, borite se jedni proti drugi zbog dunjalka. I to je činjenica. Tu je uvijek umetu umjeti činjenica, kanalizirati sve stanje, sve sve narode, sve vlasti, sve vladovani koji su bili od dan danas, vidjeli bi da uvijek dunjalk bio problem propasti muslimana. Što u bitkama, što van bitki. I to je činjenica. A kaže ovdje Omer radi Allahan, pazite, Omer radi Allahan, kada su muslimani počeli da osvajaju i Irak, Irak, odnosno, počeo od uh, perzijsku državu da načinju, da je uzimaju, da je osvajaju. I uh, Irak i Palestina, Šam današnji, uh, kad su muslimani počeo da osvajaju i kad je Omer Radjelon vidio da su muslimani postojali bogati, nakon siromašta. Obustavio je, kaže, nema više džihada, nema više borbi. Pa je Omer Radjelon, vi god ne nema, kaže, više borbi, nema više džihada. Što? Kaže, bojim se, kaže, fitne je dunjaluka za vas. I zaista bio. I nije nastavio džihad dok nisu perzijanci ponovo napali ashabe u Iraku. Ponovo htjeli da vrate ona mjesta pa je ponovo naredio džihad i krenu su dalje i zauzili čitao Perziju. Zašto je to Omero radio? Zbog dunjalka. Ovo govori stvar koliko je Omero bio uvidoviti. Koliko je znao šta je problem naso Znači ono što je naučio od poslanika da je dunjalk za muslimano uvijek bio musibet. I zato kaže u ovom hadisu, kaže, vidio sam Allahov poslanika kaže, Kaže, prolazio bi dan, čitav dan bi bio, kaže, on ne bi, ne bi imao čime da napuni svoj stomak. Znači, ne bi imao hrane. Ako on nije imao, što znači nisu imali njegove žene? Što nisu imali njegove žene? Što znači, saborala su na tom? Razumijeli su tu stvar. Razumijeli su od Allahog poslanika sa lalahu alaihi wa da je tako ti treba živiti. Da to nije problem. I zato ima onaj poznati hadis vjerodostavan u kojem je došlo u značenju hadisa. Da onaj čovjek Koji osvani, šta? Kaže, onaj čovjek koji osvani i ima, kaže, dovoljno hrani za taj dan. I miran u svojoj porodci, znači nikoga ne proganja, ne ubija, ne rati ovako. Kaže, kao da je čitav dunjalu dobio. To je dunjaluško život, to ono što treba. A mi šta? Mi kad osvanimo, šta hoćemo? Ne da imamo mi za život, da imamo već penziju u račinu, nego oćemo da oni djeca da imaju. Ne da imaju, nego da imaju sprat u kojem kad mi umremu, da oni živi poslije nas. Djeca i da imaju šta da jede, da imaju čega da se živi. Sigurnost, razmišljamo o njima da nikad u životu ne bude rata. A oni, a, znači, neratovanje nije stanje uvijek hajra. Ima, ima u ratu hajra. U, u razno raznim situacijima mi to znamo najbolji. Rat koji je musibet zna biti veliki hajr za muslimane, pogotovo kada i probudi i vrati se vjeri. Dokaz za ovu temu koji govori također onaj poznati hadis Mutafak alayhi u kojij kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem od imara nam Husajna kaže khairul quruni qarni thumma ladina thumma ladina yudunhum kaže najbolja generacija je moja generacija ashab znači zatim oni posle nje zatim oni poslednji kaže thumma yati qaumun yeshhadune walla yustashhadu znači doškeri ljudi koji će svedočiti a neće biti traženi od njih dosvedoči znači svedočenje sumnjivo i sporno iz nekih interesa. Kaže, u ojensko rune vola ju fun. I kaže, zavjetovaće se, zaklinjacelao. A neće ispunjavati zavjete. I na kraju Hadisa kaže, u ojazheru fihimu simen. I kaže, pojavit se kod njih, šta, gojaznost. Debeli stomaci, debeljuce. Kad se to pojavi, znači to znakova preznaka sudnjih dana. Znači su umetu pojaviti debeljuce. U I ovaj, a u stvari ovaj, ovaj ovu nije spomenuti u pozivnom kontekstu, nego u kontekstu. Spomenuti u negativnom kontekstu. Naravno, ovdje ne mislimo... Uh, pa ne bude da neko pogleda što shvatit, da neko kaže ono, imaš malo stomača i odmah nabiješ sebi neku šubu i nešto. Ne misli se to. Ne misli ni u pitanju li stomačiš, jer to je sad moderno. Uh, moderni problem je ovo sad, da li imaš raman stomak ili imaš veći stomak prije nije bio problem uopće u stomak, znači problem da bude malo veći stomak. Uh, uh, pravi poje, žene su one bio koje zbir imale malo stomaka, Neko kojima nikako ravan stomak. To je sad nešto modno jedno. Ovi uh, bodybuilding, ovi, ovi sad izgled lepe tijela i tako dalje, to je novi datum. To sad znači što znači ljudi nisu vodile toliko računa o tome kakvim je stomachić ili stomak, nego koliko je osoba funkcionalna i efikasna, koliko je korisna i naravno primjenjuje ovo. Čovjek može imat da primjenjuje ovo da manje jede može ima stomachić stomak. Nač nije ovo kontradiktorno, tako da ne patimo da je to mjerilo koliki nam je stomak, da li radimo po ovom sunnetu ode kako došao mu hadisu, odnosno da li ispunjavam ovaj princip ishrane, ove najbolje dijete koja je na u sunnetu poslanika sallallahu alejhi A naročito ako bi nekoji tražio da sebi opravda zašto ima zašto je malo debli ili ima stomak, načito i kod nekih ashaba, je l' tako? Poput koga? Imamo dvojcu ashaba koji su koji su bili malo sa stomacima. Alija radi Allahan, koji je bio veliki mužahid, veliki borac, nepobjediv u dvobojima, imao je stomačinu. Također, Muavija radi Allahan, imao je stomačinu. Tako dakle, prenosu od njih, da su bili takog izgleda. Ali to im nije naštetlo da budu ono što jesu. Tako da nije ibret u stomaku, da se ne neplatimo oko stomaka, nego ibret bret u ovom da se primijeni ovdje kako došlo, što je od suneta ove vjerije načina Isrene. Molim Allah, Žešan dan poveća fiku vjeru da nas učini bogove jazni i da uvede u svoj džene tvrdevst kao što nas je okupio večeras ovode. Svane kalahumeve bihamti kaj še da je na nite, astakvirkeve tu buh